ana zera eginda efemeridean aurkitu dugun izena Orson Wellesena gaur gaurko egunez jaiotzen zinegile sato bat uarra 1915ean jaiotako gizonezko honei buruz nonbait familiaren medikuak adierazi zuen baino benetako doi, doaiak doaiek euskala eta hori esantzuenean sei urte besterik ez zituen mutikoak baina bete betean asmatu zuela esan genezake ondoren ezagutu duten geienek geniotzat jodutelako zuzendari estatu batuera, Juan José Miguel. Gaurko egun ez bai, mila behatziunda maostean jaio zen, Orson Welles zinearen historian izan den zuzendari eta egile haundienetarikoa. Asko idatzi da, zineagoile buruz eta ditu gehiinek diote, egiteko era aldatu zuela eta zineari benetako sakontasuna eta seriotasuna eman ziola. Orson Welles estatu batuetako kenosia jaio zen Wisconsin estatuan gaurko egunez. ez. Bere eta empresaria zen eta ama piano jolea. Bere gurasoak handik urtera banan ziran, baina familiako medikoa, Moritz Bernstein bereala, ohartu zen mutikoarek duai bereziak zituela eta etzela, ume normala. Horixe, airazizionamari eta hau arte airazpen guztietan trebatzen ale induzen. Amala ere, laizter iltzen eta handik aurrera Bernstein bere izan zen, orson guelzen aholkulari eta gidaria. Txikitatik, Shakespeare mirestu zuen antzesle lanetan, desenteko ospea lortu zuen gaztetxotan eta emezortzi urte zituela Irlandara joan zen, zenbait taldetan lane inondoren estatu batuetara itzuli zen baina Orson Wellsen bizitza erabat aldatuko zuen gertakizuna mila behatziunda hoeta emezortzian izan zen eta irratian hobete urte besterik etzituen eta irratirako munduen gerra zeritzan obra egokitu zuen obra horretan kontatzen da espaziotik etorritako alienigenek mundua hartzen dutela, hain ondo kontatu eta antzeztu zuten jendeak sinistu inzuela, jendeak kalera irten zen irratia kontatzen naizen hori egiaztatzeko skoki skoki skoki skoki an oke doki anybody oh, oh, oh, africa. Happy, happy africa Haren ondoren, RKO konpainiak gara iaitan pentsa ezinazen kontratua eskenizion. Berreund daobeta bos mila dolar, irabazien zati bat eta eskuak erabataske nahi zuen egiteko. Orduan, egin zuen ziuraski bere pelikula onena denaz, Kein Iritarra. Oeta sei urte besterik etzituen zuzendaria undiak. Gero ziran beste pelikula undi eta ezagunak laugarren agindua baterako The Stranger edo Xangaiko dama eta beste zenbait. Hiru aldiz, eskonduzen Orson Welles, bere Bigarren mastea Rita Hayworth izan zen. Orson Welles sinegile handia izan da, baina bere pelikula guztiak ez zuten dirutan nahi beste arrakasta izan. Horren ondorioz aktore lan egin zuen sarri dirua lortzeko. Europan ere ibili zenperiikulak egin eta zuzenzen eta buruan besti Shakespeare. Wells langilea eta perfeksionista zen eta horren ondorioz lan askoa amaitu gabe utzi zituen hala ere handia izan zen egin zuen guztian. Iidazten irrratiginzan antzerkian aktorelanetan gi egine edo periikular zuzen zen. Ezagutu zuten ari diote nortasuna handia ukala eta bere askatasuna maite zuela batez ere. Orson Wells mila behatzihun daro eta bostean gin Los Angelesen bere urrenboko proiektua prestatzen ari zela I see trees of green